Без голови, мертвий голуб у її руках, без голови. Але він надто м'який. Прогинається, її пальці втискаються в боки. Тому що це ковдра, скручена у її кулаці, а не мертвий птах, і Піп уже прокинулася. У ліжку вона заснула, вона справді заснула, була глупа ніч, а вона спала. Чому ж вона прокинулася зараз? Вона часто так прокидалася, Її сон був такий легкий, що вона то засинала, то прокидалася знову. Але цього разу відчуття було інше. Щось її вирвало з сну, якийсь звук. Він був і зараз. Що це було? Піп підвелася, ковдра сповзла до пояса. Шипіння, але тихе, м'яке. Вона потерла очі. Пих-пих-пих, як повільний поїзд, що заколисує її назад у сон. Ні, це не поїзд. Піп ще раз кліпнула. Кімната поступово окреслилася у примарному сяйві. Вона вилізла з ліжка, відчуваючи, як холод жалить босі ступні. Шипіння долинало звідти біля її столу, піп зупинилася, вдивляючись. Це був її принтер. З бездротового принтера на столі щось виходило, на панелі блимали індикатори «пих-пих-пих». Знизу висунувся аркуша, на ньому свіжа чорна фарба, але це неможливо». Вона сьогодні нічого не друкувала, її напівсонна голова не могла цього осягнути. Можливо, вона ще спиті? Ні, голуб був сном, це реальність. Принтер закінчив, з останнім клацанням виплюнувши аркуш. Піп вагалася, щось підштовхнуло її вперед, привид за спиною. Можливо, Енді Белл. Вона підійшла до принтера і простягнула руку, ніби брала чиюсь долоню. Або хтось її... Аркуш був надрукований догори дригом, з цього місця вона не могла його прочитати. Її пальці обхопили його, і сторінка затріпотіла в руці, наче крила голуба без голови. Вона перевернула його, слова стали читабельними, і частина її вже знала, що там написано. Частина вже розуміла. «Хто шукатиме тебе, коли саме ти зникнеш?» «Пес, я навчилася цьому фокусу від тебе, сезон 1, епізод 5». Готова до мого наступного трюку. Сторінка була залита неіснуючою кров'ю Стенлі, що витікала з неіснуючих рук Піп. Ні, руки були на місці. Але серце зникло, мовби скотилося сходами хребта і стислося в кислоті шлунка. Не-не-не-не-не-не-не-не-не, яка? Піп різко обернулася. Очі шалені, дихання ще шаленіше. Вона вдивлялася в кожну тінь. Кожна з них була дете, поки нею не ставала. Вона була сама. Його тут не було, але як? Її розгублений погляд знову зупинився на принтері. Бездротовий принтер. Будь-хто в радіусі дії міг щось надіслати. А це означало, що він десь зовсім поруч. Де те, він тут? Зовні чи вже в будинку? Піп подивилася на зім'яту сторінку в руці. Готова до мого наступного трюку. Що він має на увазі? Який трюк? Зробити така, щоб вона зникла? Вона мала б виглянути у вікно... Можливо, він там, на під'їзній доріжці, Діті стоїть у колі мертвих птахів і фігур, намальованих крейдою. Піп обернулася, і металевий вереск заповнив кімнату. Гучний. Неймовірно гучний. Піп затулила вуха руками, випустивши аркуш. Ні, це не крик. Гітари, що вирощать і ридають, шалено рвуться вгору-вниз, а поруч гуркотить барабан, трусить кімнату, вбиває свій ритму підлогу і в її п'яти. І ось з'явилися крики. Голоси, глухі й демонічні, гавкають за спиною нелюдською хвилею. Піп закричала і не почула себе. Вона була впевнена, що крик вирвався, але голос зник, поглинувся. Вона повернулася туди, де крик був найгучніший, слухаючи крізь долоні. Це був її стіл, але з іншого боку цього разу. Індикатори ми хотіли їй у відповідь, її колонки – Її блує тот. Колонки на повні гучності, що гриміли дезметалом посеред ночі. Піп закричала, пробиваючись крізь звук, перечепилася через власні ноги і впала на коліна. Довелося відкрити одне вухо. Звук був майже фізичним, просвердлював мозок. Вона потягнулася до електричного подовжувача під столом, вхопила вилку, висмикнула її. Тиша, але не зовсім. У вухах ще дзвенів металевий відголос, такий самий гучний для її болючих вуха, і крики з відчинених дверей. «Піп!» Вона знову закричала і відскочила назад до столу. Фігура в дверях надто велика, занадто багато кінцівок. «Піп!» – сказав де голосом її тата, і тоді жовте світло залило кімнату, коли він увімкнув лампу. Це були її мама і тато, стояли у дверях у піжамах. «Що це, чорт забирай, було?» Спитав її тато. Його очі були широко розплющені, не лише злі, перелякані. Чи бачила Піп коли-небудь його наляканим? «Вікторе», – м'яко сказала мама, – «що сталося?» А до Піп вже суворіше. Ще один звук додався до дзвону у вухах Піп, тихий схлип у коридорі, що переріс у ридання. «Джош, любий!» Мама Піп розкрила обійми і пригорнула його, коли він з'явився у дверях. Його маленькі груди здригалися. Все добре, я знаю, це був великий переляк, вона поцілувала його в маківку. Все гаразд, сонечко, просто гучний звука. Я як думав, це б поганий чоловік, промовив він, не стримуючи сліз. Що за це взагалі було? перепитав тато піп. Ти, мабуть, я розбудила всіх сусідів, я не, але її розум не міг зосередитися на словах, думки перескакували з сусідів назовні і на у радіусі дії. Діти підключився до її колонок через блютуз. Він мав бути прямо під вікном на під'їзній доріжці.